All Jomen ja, det är så fantastiskt att honer så säger vi välkommen till programmet Radio Rulla Röster. Idag den 3 april och då behör den 11 september. Jag kan också tala om att jag har ett barnbarn som fyller 6 år idag och imorgon kommer mor och far ner och gratta ner i Uppsala. Idag så ska vi prata om kyrkoval och, och därför har jag bett två partikamrater som jag haft tidigare vi här med mig i studion då var det äldre miljöfrågor men Nu har vi både Göran Essum och Kanita Tärneborg som är några riktiga hejar på kyrkofrågor. Välkomna in. Tack. Tack. Schysst se bra in i i kulan där. Ja då. Vi laddade. Det falte bra bara här och stäjandes. Det är bra nu. Jag läser lite igen. Vi bärnar Svenska kyrkans församlingar. Församlingen är Svenska kyrkans grundläggande enhet. Där vi tillsammans tar ansvar för att gudstjänst, undervisning, diakoni och mission äger rum, vi väljer alltså inte församling efter hur charmiga prästerna råkar vara för tillfället eller något annat som snabbt kan förändras. Dagens bostadsband i kombination med kyrkans interna solidariska utjämningssystem skapar en stabilitet och långsiktig bärkräft Kyrkans system vid tillgodor ser dessutom önskan om valfrihet genom att dop, konfirmation, vigsel och begravning kan ordnas var som helst i Sverige oavsett vilken församling vi tillhör. Ren demokrate är den fördeln att vi alla måste ta tag i eventuella problem som uppstår genom att engagera oss lokalt istället för att välja den en enkla lösningen att byta församling. Det minskar också risken för att en grupp människor med extrema åsikter tar över en liten församling på det bostadsbekostnad. Vad säger nu ni nu om dessa råd som jag nyss har läst så för det kommes ifrån sosarnas hymn sida. Mm. Görar väl så gott. Ja, det har inte med fel, det var väldigt kloka ord. Och eh, det tyckte jag var en bra början på på det här programmet är vet att det finns partier som faktiskt river den frågan om att man ska få välja vilken församling man ska vara engagerad i och det är då tycker jag att vi ska vara helt emot för då kan man riska att få just den här segregeringen att man söker sig till en församling bara för att man råkar kanske har lite mer pengar. Vi ska vara stolta över våra församlingar och vi har de församlingar har ju fyra församlingar här i Åvestocke det ska vara det är för dem vi går till val på nästa söndag den 20 september. Jag har bett er lite grann att vi tar och börjar i en annan ordning idag. Jag vet ju att kyrkan och dess, vad ska man säga, organisatoriska uppbyggnad är väl lite förändrade nu mot tidigare när jag var aktiv en gång i tiden. Det är väl inte alls samma som det har varit förut, eller hur? Nej. Och det som min han det det då att man vi har ett kyrkomöte och där är då kan man säga det är kyrkans riksdag. Och det, det vi ska alltså välja tre val den 20:e och det, det första är, är då den sakrala riksdagens kyrkomöte. Och där har vi då en person. Anita finns med där. Och eh, Jag tänker mig att ni ska sätta ett kryss för henne för ni när ni väljer på eh kyrkovalet är det nyheten den här gången man får nämligen sätta tre kryss. Eh nästa instans är alltså stiftsförmäktige och det är alltså den bestämmande organet för eh stiften och i vårt fall då Västerås stift. Och så är det kyrkovalmäktige där vi då har våra fyra församlingar här i Åvsta kommun och vi Och Anita och jag är alltså med i A Avesta församling Anders, han är i Grytis församling Om han är med i kyrkan, det vet jag Ja, men det är inte. <här> men jag inte Men jag vill ställa en fråga till Anita, du Det här med att kryssa Har du drivit någon personlig valkampanj nu eller? Nej, det har jag inte men vi lovar ju en utav killarna från 68:an partihögkvarteret att vi skulle försöka värva fem var. Och de flesta människor tyvärr de ser ju väldigt oförstående ut och funderar över varför ska jag rösta i kyrkovalet? Men då har jag sagt du kan kryssa mig till kyrkomötet. Det är högsta beslutande organet. Du jag måste ju säga att Oldersmästret ser ju ganska bra för dig. När Rydje är ju lite tåren kommen. Men jag känner ju Larsen förr så vet jag att han är en fantastisk kyrkopolit, men annars ser det ju hyfsat ut. Det var ju ändå upp på 73 i någon födelse. Det var ganska ganska lyckat. Ja. De har en bra spridning på våra eh namnpolistorna. Och eh, det det tycker jag är glädjande. Eh Sen eh, måste man nog säga det att eh, det här valet har väl landat i som det bortglömda valet eh, och jag hoppas att eh, och jag tror att eh, det blir en större uppslutning än förra gången. För cirkelvalet eh, hade 12 eh, av alla röstande och det är ju inte mycket eller avstade. Det var hela landet. Hela landet. Hela landet. Håll Håll landet. Och, och vi vi var också vi, och vi vill hålla på med 12 av eh, avstadsförsamlingens eh, rösträtt igen som var då var 4800 nu är det 5000 så var det alltså 12 procent. och när de som är snabba i huvudräknet räknade var det alltså vita att det blir knappt eh, 600 som röstar det. Och eh jag hoppas att det blir inställt här i förlutet i den här gången för att att eh, ja vad tror du det beror på? Ja, har ni inte det förr så gånger du är med va? Nej, jag har varit med i grytnäs förut. förut. Ja. Eh jag. Uh, jag tror, Men vad tror att... att det beror på att att det är så pass dåligt Jag tror att det är okunnskap som så många gånger att att man inte kopplar ihop hur mycket faktiskt kyrkan står för i våra liv även om om de flesta kanske inte räknar sig som troende så så när det är krisar i livet så går man till kyrkan och det är där man finner ro. Och man gör inte den där kopplingen då att att och sen barnverksamheten naturligtvis. Och allt med sång och musik som finns i kyrkan att det faktiskt påverkas utav människor som styr och där vad det är för innehåll i kyrkan. Mm. Vi hade ju ett möte i Grytesäs i här i veckan då kvinnan som står på åttonde plats här på kyrkan med Inger Balman ifrån Sundbom var här. Hon gjorde en mycket intressant historisk beskrivning från den tiden när prästerna bestämde väldigt mycket i samhället. Då är det nästan som att man blir en liten fighter. Man tänder till ungefär som det var på brukerna förr när ingenjörer och disponenter bestämde allting. Jag undrar om inte det är så man ska försöka behandla den här frågan också. Jo, men många av de som är röstberättigade idag de kommer inte ihåg hur det var på brukerna heller. Så att skrämma dem med... med, med resterna från förr det kanske är svårt ja, kanske. men men det som som jag tycker är väldigt intressant det är ju det här att jag som feminist och jämstälhetskämpe det är ju att kyrkomötet på 1600-talet mm. har ju bestämt mycket mycket av det tok som vi har med oss idag och det var väl ett möte tidigare som ledde till häxbränningarna mm. ja visst. så att historiskt har ju kyrkan inte varit så kvinnovänlig vi ska spela en jazzmusik. Och nu ska jag hylla Anita här som kvinna. Jag hoppas jag fick med en ballad låt som jag har spelat en gång förut nu hon var med. Sen tycker jag vi ska titta på det här 12 fängsprogrammet som finns centralt att vi går igenom det för jag kan ju också ge känna att jag tycker det är ett väldigt bra program. Eh, ny dag. När Sven barricader per la libertà per la santa libertà vi tu o nervi schiaverie vogliamo libertà siamo Ja det var alltså gruppen Röda bönor som framförde låten La Lege. Det vart lite sjung och gung när vi sitter och lyssnar på den. Här det är ganska härliga toner och lyssnar man på tonerna så förstår man också att det är ganska underbart. Den här köpte jag när jag gick på Brunsvik 72 till 75 och då var den på en LP-skiva men jag, den var så fruktansvärt bra så vad tunga köpte man sig då igen samma år. Ja. Åh som sagt radio röda rösten är det som ni lyssnar på nu och gör annesom och kanita härne vad sitter det tillsammans med mig och prata lite grann om det här kyrkovalet det vikten av att delta för de som nu är medlemmar i Svenska kyrkan och vi har sagt att vi ska kommentera det här 12 punktsprogrammet mm. som finns på central nivå så ska vi också lite senare gå in på det är egna program som finns här för kyrkofullmäktige i Avestan. Men det återkommer väl till lika så med namn och sånt. Vi ska ta det också lite senare. Men varsågod och presentera gärna de här frågorna och kommentera gärna kring dem. Göran eller Anita, ni får börja med det. Jag kan börja med då första punkten som det är alltså fyra samlingsområden. Och det första samlingsområden är frihet. Och det första punkten där det handlar om att vi ska prioritera dop, konfirmation, vigslar och begravningar. Eh det blir ingen tvekan om att det är så att de flesta människor kommer i kontakt med kyrkan i form av just de här fyra. Alltså dop, konfirmation, vigslar och begravningar och det tycker jag vi då ska verkligen göras så att det är då uppskattade besök man gör. Eh dopet är ju viktigt för att det är med det blir man kacka medlemmar i kyrkan konfirmationen det har varit ett bekymmer för att det går faktiskt siffrorna för konfirmationen ner men nu har vi vänt siffrorna så att i Åvesta och som jobbar ute tillsammans med Grytnes har vi då eh vänt uppåt. Vikslar Grytnes är väldigt populärt att gifta sig eh om men och eh, begravningar naturligtvis det har vi också i alla församlingar. Vi ska respektera var och ens livssituation och relation till kyrkan det vikte det gör. Ehm men det då också tycker jag att vi ska göra en insats för att ändra på typ nya form av gudstjänster så att vi får en högre uppslutning till gudstjänsterna för att den är inte högt just nu. Eh det är ganska lätt att få en människa komma första gången till en kyrka men att komma tillbaka det är svårare. Och det, det är ju det jag gäller att man har gudstjänster som gör att man känner att man blir berörd och man känner att man får någonting när man går därifrån. Jag kommer vara jättebra i stora men jag ska ta det lite senare så man inte förstör det här. Men det punkten 2 är ju då en fråga som är verkligen stött och blött i dag. Ja, och den är tycker den är väldigt viktig för mig för jag anser att kärleken har ingen ålder och inget kön. Och Gud han är kärlek och han välkomnar man, man, kvinna, kvinna också i kyrkan. Och det tycker jag att det är bra att vi är tydliga där för att då kan vi mota ut de här krafterna som inte välkomnar alla i kyrkan. Där inte alla är lika. Och för hos sossar är det ju speciellt viktigt att alla är människors lika värde. Så att... Det känns så bra att det finns en majoritet nu för att välkomna samkönade par för att gifta sig i Svenska kyrkan. Inte samtidigt skönt. Vi lyfter fram den här frågan. Den har varit mörkt, den har varit hämt, den har varit avskyvärd. Nu är den framme i huset, Nej. det är ingen snack om saker, Nej. vi skiter i det här. Nu ja. är... Mm. Nu är vi säger särskligen på vara mellan hund och män, mellan män och män, mellan man och man. Och ja. Människa, ja. Människa. Men nu ska vi inte blanda in några ljud för då då är det nej, är nej, vi ute på hörnis. <laughs> men... Vi håller, å oss... ja, ja, nej, vi ja. håller oss till människorna. Eh ja. ja, ja. mm. tredje punkten det handlar om är viktorare över. Ja jaman. ja men. Eh det är att vi vill att står det hålla Sveriges alla cirklar öppna och välbårdade. Och det här tycker jag är bra att ju lyfter fram för att det är ett bekymmer för det handlar ju om ekonomi hur vi ska kunna ha råd att eh, hålla våra kyrkor fina och eh, väl reparerade. Vi vill gärna reparera vår kyrka under nästa månads präst. Ja. Men eh, det handlar då om det antikvariska ersättningen från staten. Och nu ska det diskuteras i samband med budgetförhandlingarna och vi får väl hoppas att även där att alliansregeringen har sina spang derbyxor på. För att om vi inte, för det har varit tal om att man skulle minska den här ersättningen, men vi hoppas istället att det kanske ökar för att det är jätteviktigt för, för, för våra kyrkor. Det står också där att vi ska framhålla att varje medlemsutträde ökar risken för att kyrkorna ska förfalla, ja. Eh våran viktigaste inkomst det är faktiskt eh, kyrkoavgifterna den som kallas kyrkoskatten och eh, för varje trädelse åtminstone vi ungefär 23000 kr så vi hoppas att vi kan hålla kvar våra medlemmar. Punkt 4 19 där måste du få kommentera. Ja, gör så ska kyrkan till en jämställd mönster arbetsplats. Ja. Hur är det med <laughs> den frågan då? Ja, ja, man ser ju om man man läser då det det finns alltså mörka krafter än som mm. jag aktivt motarbetar kvinnliga präster. Ja, det finns präster och egentligen ska de inte kunna prästvigas. Men de de ljuger ja. alltså i, på vissa ställen i utbildningen och och går igenom. Nu fick jag reda på att västra stift tar klara så väldigt väldigt bra för vi har haft Clas Petter Lytteberg som har hållt rent mm. där. Och det är ju bara att tacka han för för um, eller man var tuff va? Här måste man vara tuff. Ja, ja, alltså det har varit tillåtet i till 50 år ja, för ja. kvinnor att bli prästvigda och ändå finns det män som som inte delar nattvard med en kvinna. Bollen Margareta Salien som var första kvinnliga prästen. Mm. Ja, jag tror, tror det matte så ja. Och sen men det här är ju också en utbildningsfråga på många sätt som som om jag får hoppa tillbaka lite det där utbildade och anställda och förtroendevalda i HBT, bemötande homobi och transsexuella mm. personer. Vi behöver ju veta och, och det är samma med jämställdheten. Vi behöver veta det var det var ju som jag läste det här om dagen. Det är ju inte så att vi vill ta ifrån männen någonting, utan vi vill ju vara med och dela bördena. Mm. Och klara inte kyrkan av, vilket ska då klara det i samhället? Ja, <laughs> visst. Ja, sen har vi punkten fem där då. Ja, den är lite kort att säga, men jag tycker den, är, den har sitt berättigande. Bidra till utvecklingen av ett mångreligiöst samhälle. Eh, vi är ju inte ensamma i Sverige och det är definitivt bara kristna här. Eh jag hade faktiskt en av min starkaste upplevelser av en gudstjänst och jag älskar att lyssna på på råg gudstjänsten. Och det var då ifrån Landskrona av alla ställen då där det har varit såna mötesättningar. Och där hade man en en kristen och islamistisk predikant och de pratade om excel på ett väldigt fint sätt om man förstår ju att att mycket av vad som finns i religionerna är gemensamt och eh, vi ska leva tillsammans här i det landet sida vid sida det tycker jag är väldigt viktigt att vi befämer det. Kan det vara ett sätt att komma undan med den här rasismen som som trots allt finns och man börjar på den här grunden som gäller religion är vi överens på den till någon då kanske vi klarar det på den andra sidan och Förstår såvär det, jag en bra en tanke. det? det inte det en där frågan. Det, det. det är väl en brist på förståelse. Mm. Jo, vi vi måste alltså nu vem blev det fel uttryck. Om inte muslimerna får bygga sin sin äh, minaret mina mm. så det finns ju församlingar där de har talat om för dem att ni är välkomna i kyrkan och där mm. har de då är jag glada för det. Kyrkorum som kyrkorum. Vi står också med en punkt här att vi ska vara aktiva i kampen mot rasism, antisemitism och islamofobi. Mm. Vi ska ha ett samhälle med tolerans. Absolut. Där liksom med lika värde. Ja, mm. precis. 15 mm. för... section, det är ju en en punkt som er association har haft med oss och sen vi Jag kapablöj då när det bara säger man där med klassklyftorna ska bekämpas även i nosvens speciella kommun. Ja, det är viktigt. Och där kyrkans barnteam, de tar ju ingen avgift. Det får man ju gå. Och det är gratis att gå på många, många konserter i kyrkan. Och ja, alla i avbestä. Ja. Och även grytnes, men jag vet att det förekommer att man tar betalt i folklära. Mm. Men Jag vet det där är ett bekymmer för att det kostar ju en hel del om man vill ha eh bra kvalitet på fram konserarna men man vill ju att alla kyrkan ska vara tillgänglig för alla och det ska inte bli vadar något ekonomiskt inne men så tar man kollekt och då det är absolut inte lika mycket pengar som kommer in på kollekt eller som, som det är som en, på en inhäng tre Jag tror du, det, du, du själv att diskussionen så jag här, vem är det som är en ekonomisk fråga vad det är frågan om pengar och så man det är en dyr artist så går jag ju snabba på en på teatern då får jag betala ganska bra med pengar och man mm. kan jag väl spendera någon krona ja. och går ju snabba på. Det. Mm. Det ja. tycker jag tycker det är min personliga uppfattning. Ja, det är min också men jag tror att där har man de här traditionerna med sig att att kollekten kan man lägga en mm. 50 öre ja, ja. men man går man ut genom kyrkogrindarna och har fått lyssna på en en stjärna i världsklass som det har varit här i Avesta så kan man lägga en slant. Ja, borde mm. mm. jag. Vi är inne på nu, vi är inne på punkten 7 va. Och så är en en fråga som man känner igen ifrån vårat partiarbete överhuvudtaget när det gäller den internationella solidariteten och rättvisan. Mänsklig likvärd och lika rätt. Jo. Riskas att höja rösten för internationell solidaritet och rättvisa. Och det kan man ju göra på många olika sätt. Bara är nog matador. Det klassiska man har en en synd där som håller på och stickar och, och det är både karar och eh, damer med i den förstås. Och eh, vad man nu gör på olika basarer och sånt där. Vi, det heter ju Svenska kyrkans internationella arbete just nu det förr heter det luther hjälpen och det samlar man ju in det väldigt mycket pengar för just det, att jobba för internationell solidaritet och rättvisa. Och för mig som också fick stick på 17 med Göran Grönberg som rest. Mm. Och han hade ju en systerförsamling i, i Afrika så är ju det internationella arbetet en självklarthet i ja. kyrkan. Han var ju en unik präst. Ja, var han en unik människa? Ja, överhuvudtaget. Mm. Ja, vad har vi sen då? Jo, vi har punkten 8 va? Mm. Hitta alternativ till att lägga ner dagens församlingar. Är, är det på gång? Läggs det för, ner församlingar eller? Ja, man slår ihop församlingar är det så för att. Eller hur man gör. Ja. ja, för att och då då tycker man ju att kostnaden är det ju den den stora då som får vara ledande och då mm. tycker den lilla att man har lagt ner. Och det, men det är väl samma där som i föreningarna att det är lite svårt att få frivilligarbetare och mm jag har bekymret och det kanske vi kommer fram till det i ekonomin mm. och eh, jag vet ju att eh, ja när säte till exempel läs då samlade huvudtämmen församlingen mm. i hela Mora man också lagt av två församlingar så att eh, när det är inte är aktuellt här eh, utan eh, vi håller på att fundera på framförallt hur vi kan utveckla samarbetet mellan församlingarna på olika sätt Och det tycker jag vi har kommit en god väg på men det måste ske mera. Mm. Eh, så att eh, ja, det, det här är en sak som jag tycker vi ska vara lite försiktiga när vi går framför det. Lite med den lokala identiteten, men vi måste också tänka på att det som kostar är att man ska ha gudstjänst eh, varje söndag. Och det står i kyrkoordningen där och det, och det kostar mm. pengar. Och eh, när man då ser att det inte kommer bli liksom en uppslutning ja, vad gör man då? Tycker man att det finns en annan alternativ och det ja, men får väl jag hoppas att man kommer fram till ett sätt att uh, komma, komma ifrån att det var lägga ner församlingar men men samarbetena. Mm. Aha, sen har vi punkten 9 bygg kyrkan mm. socialt arbete på hjälp till själv hjälp. Ja. Där där är ju jätteviktigt att man inte får allting serverat utan att man förstår att man ska Ta tag i det själv. Det är lite med, med åttan där. Att I de här tiderna när det finns många arbetslösa. Så kanske det finns en sysselsättning någonstans. Som man kan må bra utav. Jag ser ju idag när man är ute. Jag var och spelade igår uppe på. Skogsgläntan i Skogsbå. Där kom det in. Det var det fyra eller fem personer. Med en fin väster. Det stod Grytnäs församling. Det var nog frivillig folkg som har med och kört in då rullstolar och sånt i den samlingen i salen. Vi vill så väl mer, mer att att enskilda människor engagerar sig i den här typen av verksamhet i församlingen. Ja, absolut. Det är, det är så att eh vi får fler och fler som engagerar sig på olika sätt. Så att det eh, det finns i alla församlingar fria viljarbetare. Så, att, mm. så det tycker jag är väldigt Vad, vad heter för utbänken finns det kvar den där? finns kvar än känns det kvar Men där ligger inte i den sköna Det är Rosman Nej det är kommunen Det är kommunen ja Mhm Vi har ju det här seniorcenter Ja just på, där var förut. Mm. ja Och det löper mm. an vad sagt Ja Ja skulle gärna se hur det samverkar mellan kommun och eh, kyrka här för det eventet på vattentäta skottar på går nej, Vi varandra nej. utan vi går tillsammans mm. jag tycker vår jättebra mm. Sen har vi en viktig fråga om alla andra i vikten men 10 är det ju just barnen sett barnen ungdomarna och deras föräldrar i centrum. Jätteviktigt. Och det har ju kyrkan mm. en bra verksamhet. Ja. ja, väldigt bra. Barnverksamheten är inom grundpelarna i kyrkans kyrka. Ja. Det är jätteviktigt va. Och även då då tar något verksamheten som de har märkt. Till exempel imorgon så har de en familjedag nere i församlingsgården som jag hoppas ni kan gå till mellan 12 och 3 tror jag det var där det bland annat man har lådbilar och annat spännande så jag hoppas att ni kan komma dit till församlingsgården då. Och här i avsår där har vi barnverksamhet. Har man förskola? Nej. Nej. Nej. Gryter dessa förskola? Ja. Är det någon annan församling som har sån här typ av verksamhet? Nej, läligen pengen elva då gör svensk kyrkan till ett torum för ideellt arbete. Mm. Det hör väl lite ihop med det, det som och förut vad vi kommer in på det med just frivilliga arbete att eh, men att det ska man, man får vara lite finkänslig av att man inte går in och tar jobbet ifrån de som ska anställas utan eh jag vet till exempel att när man har en när som jag säger ofta att ICA-konen som leder det hela eller någon annan som som är ledare och liksom organiserar det här friarbetet, att det är så det ska fungera tycker jag, så att man inte traskar in och tar över uppgifterna för då kan det hjälpa i konflikter Och punkten 12 går före i kampen för skapelsens överlevnad Här är man inne på just investeringar i hållbar energi, användning i kyrkans lokaler och verksamhet Och jag brukar tänka Just nu nästan på vart en egen punkt. Främja kyrkan som arbetsgivare, men ja. jag tycker arbets kyrkan är ju en ganska ganska jättestor som arbetsgivare i hela Sverige. Och där där är kyrkan integrerad i bakvatten för de flesta av oss har väl hört talas om att det är konflikter på kyrkliga arbetsplatser och det är väl för att han som är chef kyrkoherden och han har inte någon egentlig mm. personal att han utbildningar mm. att hantera personal. Mm. Så där behöver väl de hjälp och stöd. Men hoppades över punkt 4 redan. Det stod gör svenska kyrkan till en jämställd. Ja nej du. Men det, det det tycker jag det är tycker ja, jag är välkommet att förstärka arbetsmiljöarbetet tillsammans med medarbetare ja. och fackföreningar. Det tycker jag det är väl Ja, det, det. Väl, absolut tycker jag den den här punkten tillgodosedd och, mm, och, och nästan sju miljoner svenskar är med i varje fall i svenska kyrkor mm. det är väl inte alldeles för dåligt sju miljoner nej och, och sossarna har sju tusen sju hundra åttio åtta på sina listor Oj. så så många mm. personer är, är engagerade i kyrkovalet nu ska vi lyssna på Björn av Serius en kungens man och när vi sedan återkommer efter den musiksnutten så ska vi föra ner den här diskussionen till det program som ni har här ju av sig. Jag vet att Göran och Anita tar tag i det. Görs ju kommer alltså. og en hest med man Han Jag Jeg kungens man så jag tar jag jeg vil ha Åh du är alt for vekkert for å ikke ha noen mann Følg med meg i skogen skal jeg vise jeg kan Svingas ned i græset han tar på hennes kron Og hun slinger seg og ber henne For Gud skulle holde om Men riddaren bare skrattar Beruset av sin gløde, Så hun tar hennes kniv Og støter til å Takk for at du då så först Björn of Sweden som kungens man och så hörde vi den här vackra underbara gingen med internationalen. Och då måste jag få berätta den första bussresan jag var på när vi åkte och besökte kyrkor. Och vi avslutade i Folkliga kyrka. Där stod Igor Eriksson kantor då i kyrkan spela internationalen <här> i ett eget arrangemang <här> och alltså ja vi som inte hade ståpäls vi grät. Jag hade ja helt underbart. Och den som fick vara med om detta fantastiska tillpendade bara han yta tärne var det som tillsammans med Göran Edsummer i Gäster hos mig här i Radio Röda Röster och då förstår nogsatt det är inte med dö frågor idag utan det är alltså kyrkofrågor vi pratar om. Och vi har rört oss nu kring det 12 punktsprogram som partiet så centralt. Och nu så vill jag föra ner diskussionen till det handlingsprogram som man inom aversta församling har tagit fram och tror ska gälla 10 till 13 va. Mm. Så är det väl. Ja, varsågod då. Ja, vi ska börja med det här att vi vill att en, en kyrka som erbjuder en andlig gemenskap öppen för alla högt i tak och låga trösklar. Och där när jag dyker ner på bort att det som är viktigaste kyrkan tycker jag det är ett e som är evangelium att att inne vad vi vilket budskap vi har vår värdegrund det tycker jag är absolut viktigaste för för kyrkan det behövs i dagens samhälle det, det här materialistiska samhället som prioriterar pengar och framgång på olika sätt men städer mot de som inte kanske klara av allt det där vi behöver bry oss om varandra och det menar jag på att vi har en väldigt väldigt stor uppgift i kyrkan. Tycker du att kyrkan håller på och avkristnas. Nej, det tycker jag inte. Snarare fördjupas att man att man bryr sig om varandra mer att så att det utan vi ska leva enligt det utskav som Jesus gick omkring helt på juden och och predikade. Men vi ska akta oss för fariserna. Mm. Tycker jag. Som vi gör det i alla år, sammanhang. <laughs> vi är ju socialdemokrater. <laughs> Nej men det är säkert ett par år sedan. Då gick jag in på nätet. Där kan man ju hitta så mycket bra. Och skrev ut tio gudsbud. Som jag har satt upp på anslagstavlan hemma. Och skulle vi följa dem. Så skulle vi inte behöva några andra lagar. Och det är lite spännande tycker jag. Ja. ja. ja. Och där, bland annat det här. Ja. I, I den här tiden som vi lever i fjärde budet tänk på sabbatsdagen så att helga den. Hur många av oss är det som tar en dag när vi inte gör någonting? Mm. Och det det kan man väl kanske så tänka. Det funkar inte den moderna människan. Nej så nej, är det. Men Gud och Jesus de tyckte att vi skulle göra så här så jag vet morsan och sa så ja jag har inte tid att vara pantskenare som morsan. Mm. Men hon var sexte av Hallefields sexte kyrka då var hon var aktiv. Okej, var det ja, var det roligt. Okej, kan bli vid det på någonting med retrit och då ja, kan man faktiskt ja, få voilà ja, just bara bara det där själva. Först och... användarna såna ordar såg att avsa kommun fick på Pelle så nu att man hade nå konstitutionenst ordig. Det stod i tidningen då, först använda ordet retrit i kyrkan. Ja, jag gjorde det i alla fall. <laughs> du det heter det är bättre. Det, ja, det bra, är bra att göra. Man kan ju slappa också. <laughs> ja. <laughs> Svenska. Ja, jo, jag funderar på att anmälla mig till en som det här men, men folk i min närhet tror inte att jag kan vara tyst så länge. Jag <laughs> kanske skulle sätta den Fredrik Lindström på. Jag han är att det ja. ju kan det ganska roligt och spännande behandlas språket då. Och sen har vi ju en viktig egenskap som jag ser det är alltså vår kyrkans kulturella värden mm. men det, ja men prata till det. Det är ju en kombination med evangeliet och det här kulturella värdet. Anita. Ja, visst. Gör det där. Ehm Fast ja, blir lite störd när jag går in i kyrkan faktiskt. Mm. Nej, jag ser altartavlor som vi kanske har vä någonstans i Nokrig. Mm. mm. Så att för mig är det väldigt väldigt dubbelt. Men sen finns det ju den här faran att inte kyrkorna längre kan vara öppna för att det finns folk som inte drar sig för att gå in och ställa i en kyrka. Det tycker jag är fruktansvärt. För hur än det så så är det ju ett en helig plats på något sätt. Vår beror det på att människor oavsett var de kommer ifrån om jag åker till Österrike och kommer till Wien så vill jag gärna gå in i en kyrka. Vad beror det på att man vill gå in i en kyrka? Är det det kulturella värdet i kyrkan? Är det det, det kristna rummet? Eller Bodoka. det är svalt och skönt på sommaren? Ja, alla tre faktorerna spelar in. Just det här att, att få gå in. För som regel är ju kyrkor väldigt vackra. Det är att och det är ett rum där man liksom känner ro. Och så naturligtvis om om man har varit gott läge kan man komma och bara sitta lite grann också, kanske tända ett ljus och, och få verkligen fina sig själv och lyssna till det inre. Och jag har faktiskt också gått in i kyrkan av den enkla anledningen att jag har varit kissnödig. Ja ja. ja så att ja, ja. <laughs> ja. så kyrkan kan kallan man det till Micke. Ja. ja, ja, jag, Alla behov. ja. Jag, jag tycker det är helt fantastiskt med våra kyrkor. Man man säger tänker sig att på nu vi grutens firade 700 års jubileum. Mm. Och avresta oh, ligger inte det är faktiskt bara härligt så kan man säga ja, ungefär men ja. det är faktiskt rätt gammalt ja, det är också. <laughs> <laughs> vi har inte så många gamla byggnader på så sätt det, det, det är just kyrkorna som är de ämsta byggnaderna mm. och vilka byggnaderna? Mm. och sen har vi nästa punkt som också vi har berört lite tidigare på centralt plan och den har inte på något sätt hamnat utanför när det gäller Avelsa mm. församling kyrkopolitet det är just det med jämställdhet mm. ja det är viktigt hur är fördelningen på prästerskapet mellan män och kvinnor? Ja, för är så, det är jämnt tror jag. Är det jämnt? Är det två präster i ja. av så här kör ju på helade och Ja, en kvinna och en man. Är det Joel och Ottmar? Ja, ju längst ett som är kyrkoherden. Ja. Mm. Mm. Mm. Och sen i grytet har vi två män. Ja. Och i by har det en kvinna. En kvinna va? Va? och eh, jag tror de lånar en halman. Jaha. <laughs> och förbehålls också sen i policiana lite bullser. Alltså stål hör då. Ja, och sen har vi kvinnan. Ja, det ser bra. Mm. Så det ser ganska bra ut. Här. Ja, ja, det är ja. rätt. Sen sen tycker jag att det är intressant att vi har så många eh uh, kvinnor som är uh, kyrkomusikern. Mm. mm. Maria, Helmer. Helmer. Ja. Och och de här fantastiska människorna från Aselbadjan. Ja, det är ju. Läbegranen. Ja, Eva Gran. Ja. Mm. Underbar musik. Ja. Mm. Och så ska vi bara tydliga företrädare för församlingsborna. Ja, det måste ni vara och vi måste det kanske inte alla gånger folk vet vilka som sitter i församlings- och är med i kommun kyrkovfullmäktige. Iändligen ja, kyrkovfullmäktet sammanträder ju bara två gånger per år så att de som sitter med fullmäktige kanske inte <laughs> alla gånger. Det är ju det man har att ta budget och när man gör bokslut. Det är de två fördelarna. Det är två gånger, det är två gånger eller? ja. Var och mer tidigare jag, va. Jag vet inte. Men eh man kanske skulle ja ja, jag, jag efterlyser kanske lite mer engagemang hos de som är kyrkopolitiker. Att man eh, ja eh och det kanske vi numera heter det ju inte politiska partier när man är med i kyrkan utan man nominerar grupper. Och man kanske skulle ja just det eh, på olika sätt kanske ha flera möten emellan där man diskuterar. Men nu ska vi rannsaka oss själva. Mm. Hur ofta diskuterar vi kyrkofrågor inom vårat parti? Så. Alldeles så sällan. Ja, vi ser mm. det. Mm. det är, en, en, en socialdemokrat är ju inte så ofta troende. Men det är ändå ganska många sossar som är i kyrkan. Ja, mm. det är det och jag är nog som jag tycker vi har berört en liten del det är det just mer diakonalt arbete man ska söka upp människor där och dem mer och jag tror att det, tyvärr det är många människor nu som är väldigt inne samma som inte kommer mm. och ingen kontakt med någon när man när han Ja där har vi väldigt mycket uppgifter i kyrkan och man kanske fört kniper ofta det diakonala arbetet bara med äldre människor men mm. vi har ju haft många tragiska ungdomar som har så lämnat mm. oss i all dessionerdan och och vi borde ha då att gå när det innan det händer. Det det är det man och även när det har hänt vad har föräldrarna till de här människorna någonstans att gå. Mm. De har faktiskt kyrkan gjort en väldigt fin upp mm. eh uppställning för de föräldrarna och eh, eh ja, det är ett oändligt behov av detta men eh, det det här tycker jag nästan man skulle ha mer samarbete med sociala myndigheterna. Mm. Men så fort man läser att jag var en någon sån här hemskindelse så så då så då krisgruppen och kyrkan är öppen va. Alltid så är kyrkan med och visar upp mm. så vad jag tycker det är, det är ett bra sätt var det man. Sen har vi någonting som heter naturligt aktivsätt förklara dopet och medelskapets värde i Svenska kyrkan. Ja, det är väl det. Är det är väl som, det som är svårt va? Ja, det är det som är svårt. Ja. För idag så blir vi medlemmar i kyrkan när vi döps. Mm. Ja. Och hur många döper sina barn idag? Ehm, många döper i vårje lite också. Mm. Det Johan Mörtel påstår som säger de får döpa sig själva där någon ja. de begriper vad de gör. Ja. För jag vet att när jag konfirmerades och när våra barn konfirmerades så var det många som genomgick ett dop först för att bli konfirmerade. Ja. För man kan inte bli konfirmerad nej, nej. om man inte nej, är dökt. Mm. Sen hade vi det här som vi har pratat om som är så väldigt viktigt kreativt arbete bland barn, ungdomar och vuxna. Jag kommer ihåg när vi hade den där skolfredagen när de log i skolan och vi stod neran för matstugan i hellregn och servera kor då var det ju det kan sporta kok som är ute kom jag ihåg och gick på så och. Ja, det, det är ett bra sätt tycker jag. Mm. Jo, och eh, vi har ju eh och det känns ju på säga ungdomsgård att det men det på att det finns en ungdomsgård där, men det finns det faktiskt uppe på vår församlingshem där man har möjlighet att träffas ja. ungdomarna vi har en väldigt duktig församlingspedagog där mm. som eh, åker på läger med, med med ungdomarna som eh leder konfirmationen tillsammans med Anders Berg och Ingrid och Johan Järnberg tycker jag. han ska all heder av sitt jobb, arbete och eh, han eh, har också väldigt fin kontakt med dem. Det är han som håller i den här familjedagen i morgon till exempel. Slå bakom kyrkans vigselrätt. Ja. Är det ett en sparkort de som vill lyfta sig burlet? Eller nej, nej, är det, det är det inte utan nej. här såg ju präster ett sätt att slippa viga samkönade par. Ja ja. Att man skulle släppa från sig vigselrätten. Mm. Så att det var de var det. Ja, De ja. Ja, ja. kluriga gubbarna Som det, kom på det Därför kom den hem ja. Ja. ja För det gör vi ju gärna Vi gärna ja. samtjänade Och sen det här med utökade samarbete Med den här församlingarna Och andra trosamföljer Jag kommer ihåg på den tiden Jag var med i kyrkor för en mäktig av Så då var det ju ett problem om nån dog i by och skulle begravas i Ömes så då var det lite krångel det men det är borta idag. Ja, det är det sker en clearing där ja, mellan församlingarna ja. så det är helt in så att man kan välja det kan då kan man välja församling. Man mm. <laughs> kan man kan begravas eller man kan en begravningen i en kyrka och så kan man gjort sätta sig i någon församling så det går bra. Och kyrkstäckta ja, musikens betydelse för kyrkan. Ja. Vad det lever säger där hon vill lyckas bra med. Ja, det tycker just jag. Justa musikaliska biten. Här mm. krigan. Eh, vi har en väldigt bra uh, musikverksamhet. Eh, FM körer det just nu i som är aktiva Oj, ja. i majobersta ja. församlingen. Mm, ja, vi går tis ju Tisdagskvällarna går jag och sjunger i fil godtekören. Vi är 72 stycken man är äldre. 72 stycken. Ja. <laughs> Så det tar jag att sjunga allihopa. Är det Maria som leder det då? Nej. Nej, det är eh, Risberg. Anna Risberg. Anna, Anna Risberg. Ja. Mm. Mm. Och så är fil godkör. Ja, ja, ja. mår bra. Ja. Och så GO O D. Mm. <laughs> ja. Inte klurigt. Ja. Och jag ja. är med i kyrkokören på Tomstorp. Ja, så det är det full fartigt. Jag ska gärna ja, jag har täckor sjungit med på mig också en gång och klart det. Ja. ja. Det var det vägsturan nu eller? Nej, han hänger nog kvar där nere. Han har den. krypt. Han hänger och nog kvar där nere tror jag. Och på den tiden var det en som hette Börjelaner och Lars Mober som kör ner där. Välkommen tillbaka. Ja. Nu ska vi ta lyssna på lite mera musik har jag tänkt. Och sen efter det så ska vi gå in på lite namn. Presentera de olika... Så ursä namnebehöpå de här olika församlingarna jag vet så. Och sen om vi hinner så tycker jag vi tar lite igenom proceduren kring valet typ mm. va? med tid då som går. Bra. Vi lyssnar alltså på programmet Radio Röda Röster Ett program som känns här på Radio Avestas frekvens 103,5 MHz Anders Lumber heter jag som presenterar programmet Och till min hjälp har jag Göran Erström och Amita Terneborg Aktiva socialdemokrater här i Avesta Inte bara i kyrkan utan även i den miljönämn som finns Mellan de här kommunerna här i Avesta Norberg Hedemora tror jag var. Fagersta Fagersta var jag Och vi hörde helga gruppen Igel och låten Som hette, ja just det kanske, Nej, det tar det en gång och Sen hade vi våran trevliga lilla jingel med internationalen Som verkligen sätter lite sprätt i bena på oss Som sitter och lyssnar på det Ja, vi skulle gå igenom de här namnen Det är alltså fyra listor som gäller Det är Avesta, det är Grytnäs, det är By och det är Folktjärna vi börjar som det bör tycka av artighetsskäl med Avesta oh, församling. Varsågod och berätta vilka som står. Du är först du Göran. Ja, jag är först. Och sen har vi nummer två. Det är Gunn-Britt Lennarton. Vem är Gunn-Britt Lennarton? Ja, hon är en trevlig S kvinna. En <laughs> skvinna. Uh, pensionerad sjuksköterska. Då vet jag vilken det är. Mm. Ja. Jag tror hon finns med på en bild i den här ja, skriften. Som ja. Och sen över den basspelande Kurt Nilsson Sköld. Mhm. Mm ja. Han är ju efternär. Han var med länge i kyrkan för Mektean. Men då måste han ha varit på järnverket va? Ja. Mm -hmm. Ja. Jobbar som skäftig kontrollant jag... då med. Inte minns vem. Mm mhm. 5. Sen... sen är Sis von Diva. Ja, mannen. Mm. Fri vilja arbetare i församlingen och eh... Han var med i kyrkorämst i två gånger. Aktiv som god man där ja. och nå också. Har ju PERO teater och ja ja men. Mm. Och är gift med mannen som tog sig nu med fem den dragspelsspelande Sören Sundin. Ja. Han har ju varit kyrkorådes ordförande i åtta år nu och gjort ett väldigt bra arbete på så sätt. Sören var väl under en ganska lång period ordförande i, i landstinget som mäktig. Ja, mm. med socialnämnden va? Ja, det, ja. Ja. det också. Mm. Det där rutinerar man. Ja. Sen har vi Eva Thelenius. Ja, enklast kan man väl presentera Eva som nykter alkoholist. Ja. ja. Jobbar. ja jobbar för att hjälpa kvinnor. Precis. För mm -hmm. under sin resa mot att bli nykter så... In såg och förstod hon att det fanns att det var ojämställt med med arbetet för för männder så att hon när hon blev frisk så ville hon hjälpa kvinnor och hon lyckas jättejättebra. Lycklig tjej. Ja. Mm. Alltså kvinnor förstås. Ja. Rune Berglund. Ja. Det är en en agerad man som gärna ställer upp och jobbar. Borde ju ju kunna med i frivilligarbetsgruppen och har varit ersättare i fullmäktige men jag hoppas att han ska vara när han är i plats då. Naturligtvis har så Rune på Holmen på den där då dagen. Ja. Då. ja. Säkert. Och Anita kommunanställd? Ja. Aktiv politiker bor på kvinnoplanet och på det kommunala planet. Ja. Och jag kommer comeback i kyrkan nu där eftersom jag Just. var med i grittnesföret men nu bor jag ju avstås att Jag har haft ett uppehåll på några perioder. Mm. Och då känner det tagga då. Då går ju in man, i kyrkan. Ja, igen. ja, mm. jag. jag trivdes med det ja. arbetet och de träffarna vi hade. Det tror jag är en förutsättning att mm. man tycker om det man har varit. Jaha. Linda Jakobsson är en ung flicka. Ja. Eh som just nu jobbar aktivt i kyrkan med barngrupperna. Ja ja. Och hon är kyrkvärd eller jag vet inte om man heller blir det. man blir först Guds tjänstvärd och sen blir man kyrkvärd. Ja. Jag tror ni är först. Går det är Guds tjänstvärd först. Koda kombinera vara anställd och politiker. Ja, och i kyrkan går i på i så mån att du kan vara med du får vara med i kyrkofullmäktige. Ja ja. Men kyrkan går det för bara där är kyrkohärden. Ja, men ingen annan ingen annan som är antänd. Det är så läckat. Ja, det kan jag reda. För sin egen skull. Ja. Mm. Men jag nämner inget namn på en annan grupp än den andra gruppen. Det är många som jag har ja, ställa kyrkans. Ja, ja. Lillian Palm känner vi igen. Mm. Aktiv politiker och landstingspolitiker va? Ja. Jaha. Jobbar på Lasarettet. Ja. Mm. Gert känner jag igen. Kitter med kommunfullmäktige. Gert ja. Berg, ja. Jobbar ja. ute på, Jobbar på Fors. Fors. Ja. ja. Fast jag tror att ja, det slutar jobba. Hon har gjort det. Ja. ja nä inte riktigt bra i sina ledar. Och så har vi Hassel då mest tänker det är han som är ordförande i sjukhusstyrelsen här. Hans Larsson. Ja. ja. Om du tittar på den listan nu så då just nu så har vi sju mandat. Mm. Eh vi hade fem mandat perioden före då ökar vi med två. Ser det, ser det. det är klart vi tänker öka med två till ju. Ja, det är, är det klart. Då tänkte vi ha nio mandat, och ja. det är våran målsättning. Det kan väl öka med 5 år och ja, det kan det kan med mera. Men de håller med, men då vill det nu hitta på någon ny namn. Man kan få ju är ju majoritet, det måste de. Ja, det är det. Då går vi till grytnest då, de löjer jag kunna då som är grytnest. Och Lars Åke Lundberg jobbar på järnverket och står på första plats. Ja, han äh, har varit ett halvdrag som revisor. Ja. I jag tror han är ordförande i, i Skogsbo SK. Aha. Hockeyföreningen. Mm. Elisabeth har varit aktiv i många herrans år, på, även på kommunala planet. Elisabeth Palmqvist, ja. ja. Mm. Vårdlärare, har hon varit va? Har hon varit, ja. Rolf Törn är en pensionär, bor nere i Grytnes. En liten ätre norrlänning. Eva Persson jobbar på Bergo. Jätteduktig, trevlig tjej. Ja, ja. Vi är kamperar ihop i Fånösund nu jag. Det här får var beräkning i Fånös som ja. är jätteduktig. Lägger ner stort jobb i grytens hästförening och så där. Stefan Sten också en kille runt ja, 45-55 år gammal. Han känner Öravnio rejält för han är resättare i hembyg och bygg. Ja, du ser det finns kopplingar här. Ja, det gör det. Ja. Maria Segel jobbar ner på järnverk och hon är studieorganisatör i grytens hästförening. Är runt 35 år en ung flicka, duktig sig. Micke Hultman jobbar på Grytnäs församling uh -huh. som vaktmästare på kyrkan va. Uh -huh. ja. Ulla Kristoffersson, gammal rektor för vår skolan, har tidigare så tögr upp på listan men har begärt att få gått ner några steg då. Och så med har Högbäckspressen, Harry Eliasson som gör allt som kan tänkas. Han åker med sin gamla bil och han kör Vala fischer, han kör Ja, allt möjligt, en jätteduktig kille Ja Och så Thomas Lidström En ung kille, kusin med Hockeyspelande Mannen som bor på andra sidan Atlanten Niklas Lidström Tio namn är det Av ja, Grytnes har Och by har sju namn Jag känner inte alla Jag känner inte alla en hel del känner jag. Jag är nå Kenulander känner alla. Ja. Jobbar ju Annie Schir kroppsförande. Ja. Och jobbar på Nes Nes vedekstaden. Kistje känner vi. Kistje Anders och ja. Ordförande pensionärsråd eller handikappråd? Handikapp. Aktiv ut i Horndal i föreningarna där. Kirka där. Ja, i fyrdeparton. Ha. Ja. Stafan Granat vet jag inte. Stafan Granat är en helt flittan stockholmare. Oj. Mm. Kommer för en haninge. Mm. Mm. Ingemar Mal. Ja. 50. 50 jo. Inger Engström, gammal kämpe. Inger Engström. Mm. I alla högsta grad. Mm. Hon är också ersättare i Miljöbyg. Ja, så den har vi. <laughs> är det så att det är en koppling mellan Miljöbyg och kyrkan? Ja, ja det kanske. <laughs> Hallå, Bengt Svensson Mickelero. Ellendotter eller? Ja, Ellendotter till, till Ingemar. Ja. Ja. Hon är, bor bredvid någonstans i Orndal. Mm. Känner du Sam som är gammal ordförande? Han är pensionär en, en för detta fotbollspelare på någon. Känner jag känner han mycket bra. Anna Lena Pers som vet jag inte. Inte jag heller. <laughs> jag tror hon är miljöbyggare. <inte>. Nej. <laughs> Krylbo då? Eller ja, Kryve. Fullskana. Fullskana församling. Kyrkan i Krybern har någon vi sålt var så, ja. ja, det pandanena. Just det. Görs, det pensionärerna som äger den. Ja, just det. Det var ju Justa Berlin gamla konst som föreståndare bor i Kalbo. Mm. Är med i samma slöjdgrupp som mig på onsdag kvällen. Och jag jobbar i alla konsumtionsbetik ah, som man för nisse ah, kommunen. Men det har justa en gång varit aktiv i Berdandi. Ja. Här när de hade en lokalavdelning. Rolf Reimer. Pensionerad bruksare. Kommer från Tyskland från början. Aktiv i pensionärsrådet vet han. Ja. Han är väl också aktiv i det här pensionärsgruppen som partiet har. Kjell Ljung. Sambo med Lena Lundqvist på Sjövik. Räckte hon där. Ja. Irene Bestrun. Gammal kämpe. Riksdagskvinna. En gång i tiden... Sjuksköterska tror jag Ja Har varit lite krasslig men hon håller igen tycker jag Jag vet inte om hon är ordförande i den här museet Nej, det är stor, det har hon inte Nej Jonas Lind, den kille som jobbar på den här callcenter som SJ har Säljer biljetter mm. Och så har vi vår riksdagsman Kurt Kvarnsjö Tänker man att köra in Kurt nu då? Ja Va? Ja Då får de lägga mötena på måndag en annan leder <laughs> Ja Ja mm alla kommer för mig att det det fara med i den. Det gjorde det där. Ja. Det är det kommet att det ska bli så rund över. Ja, det kommet att det. Men när man jämför listorna i kommunvalet så brukar det vara namn på baksidan också eller täcker bara det, på att det är svårt att rekrytera folk till kyrkopolitik. Ja. Tyvärr det var. Tyvärr. Det är, är syn för att det mm. det är, som jag sa tidigare, tre blega träffar. Mm. Och sen är det inte alls för dumt att få det lite kristligt budskap över sig ibland. Kanske. Och sen är det ju så att i, i kyrkans politiska verksamhet om man kallar det för politiskt så är det ju sällan några politiska motsättningar. Mm. Nej, det kan man ju se i BI, de har ju S har ju inte majoritet mm. där. Men det var ingen där som ville bli ordförande utav centerpartister mm. och och vad de är där utan det är Jan Åke som är ordförande. Vi, vi har har inte egen majoritet i avälsta utan vi i samarbete med moderaterna och är knappast jag tror knappast att det skulle gå i det politiskt politiskt har det vetet ja, ja, ja. för ja, det, känns... det det är typ och under det här fyra man fyra års mandatperioden som har varit nu, så har det inte varit en omröstning utan det var alltså alla har ställt upp kring det hela jag kommer hålla av ordförande i kulturnämnden det var också en politisk vald in där man var mer influerad av demanuel på men mm. än att ägna sig åt något ordn politiska väl va. Det ja. kanske lika i kyrkan mm. också. Skärba röst för paranden nu då går folk. Vi har några minuter kvar än. Ja. I mon kan man ju också rösta säger jag, här och det här gäller nu av så nu har jag ju dåligt på läst det gäller de andra församlingarna. Men imorgon kan man rösta mellan tio och tolv och mellan halv ett och halv fyra när det gäller Avesa församling. Och det här då är församlingsgården. Mm. Ja, det är alltså två, tio, noll noll till tolv, noll noll och tolv och trettio till femton och trettio. Det är alltså förtidsröstning det frågar de här. Mm. Och sen har vi i år eh, gjort en nyhet och det är att eh, man kan ha ett särskilt röst nästelle och det är då eh vi hade i onsdags i Baldergården och i torsdags på rågen och på måndag då kan alla gå och rösta då i eh nej förresten nu gör jag lite det ska man inte göra det med när kyrkan. Eh det är bara de som är medlemmar i avästna församlingen som kan ja, rösta där. Ja. Eh men däremot på församlingsgården där kan man rösta oavsett vilken församling man kommer ja, ifrån. Ja, det kan man göra. Ja, det kan man ja, göra. Ja. Mm. Om man är röstberättigad när man är 16 år fylld. Ja. Och det är viktigt tycker jag. Ja, det är det. Om man tappar bort röstkortet då spelar på, inte det någon roll nej, då går man dit väl den kan man bara. Nej, man måste få ett nytt. Och det fixar de på på pass och ja, expeditionsen. De ja, det gör de. Bara bara legitimation då. Ja, för de andra var det man är med på, då vill man ju ha något röstkortet och räcker man att ha läggat man finns ja. med i den här röstlängden mm. man det ja. är ju det som är viktigt. Mm. På måndagen då. Eh ett sånt här ett särskilt röstningsställe öppet och det är på Kornknarren om men det var det är någonstans det är alltså vid, vid folktamården den är ju alldeles ja, mitt i stan ja, alltså ja, ja. i närhet av stadshuset där. Ja. Så där kan man passa på att rösta med man är inne i stan mellan 9:30 och, och 12.00. Men då är det frågan bara från från såna som är från mm. från andra ja, stadsdelar. För mm. Och cirkelkamrar ska då i församlingsgården mellan 13.00 och 15.30. Och 17.00 till 20.00 Tisdag Då är det också Öppet från morgon 9.30 till 12 13.00 till 15.30 Och 17.00 till 20.00 Och sista förröstningsdagen Är på onsdag Mellan 9.30 och 12.00 Och 13.00 och 15.30 Och sen är det söndag Sen, sen är det då och, kallar, och sen är det så att Eh, ialla andra var kan man ju ångra sänd. Eh, mm. det kan man inte göra här. Det kan man Nej. inte. Nej. Möjligtvis om man kommer före det att rösten, att förtidsrösten ska registreras Läkna. på yröstokalen, ja. men är den registrerad i yröstokalen ja, ja, ja. då är det för sent. För när det gäller andra var det är den rösten du lägger på valdagen som ja. gäller det. Nej, det är inte så. Så är det inte. Och här är ju röstning då i församlingsgården. Ja alla lokaler som som vi har räknat upp och även på valdagen är mm. i församlingsgården. Är det öppet i alla församlingsgårdarna ja, ja, då? Det är församlingsgården som gäller. Mm. Eh och tiderna, det, det kan vi inte men jag går ifrån att det är samma tid men jag är inte säker. Men är det så att eh om ni har kvar det annonsblad som kom förra helgen, där finns på baksidan, där finns alla tider. Jag såg för på frugans framme. röstkort också att det står ja, där Röstkort tider. Och legitimation ska man ha för man kan bli krävd på legitimation Tack Anita, tack Göran Gå och rösta ja. Gå och rösta Det är en skyldighet en Och en rättighet till, till er som är med i kyrkan Gå och rösta Om ni inte vill ha de här tiderna vi nyss har läst upp Så gå i alla fall nästa söndag då Nietetallda mellan 1 till 3 och 18 till 20. Tack för eran medverkan. Ni hjälper till. Så ni är duktiga, ni vet man hålla på med. Tack. Det programmet sen så har vi ju samarbete med Sossarna här av oss. Anders Lundberg heter jag som är programledare. Jag är tekniker jag är ansvarig och givar också producent för det samma nästa fredag. Kommer någon annan att skitta här, då kommer jag att vara på en trebleställe på Nacka strand i Stockholm där man har någonting som heter öl och fiskemässa så det kommer jag att tillbringa. Tack och ha en trebleställ. Hejdå. Var finns doka vattenbordrum där? Var finns doka Det känns så her Som jeg ser Hva du bør Du har aldri Satt farvel Finns det noen mening Med din ensamhet Kan du Vara skugga När min lengte began som jeg engang tunst yo all alt sagt... is